és a közeli napokban nem fogom tudni megállni az, hogy ne nagyon sok mindenről legyen szó, hogy sokat markol és keveset fog. Ez majd kiderül. Igyekszem követhető lenni. Step by step igyekszem haladni, és igyekszem konkrét lenni. Ha hajlandóak együttműködni velem, azt ma alapvetően a telefonálással fogják bevizorítani. Mostantól kezdve minden reggel, vagy minden délután, vagy minden adásban felé van szíves figyelmüket, hogy legyenek szívesek. Korábban ezt nem tettem, de kiderült, hogy ez nem nem kedv kérdése, tehát az a kérés, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornáján, legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej Facebook oldalán, ha gondolják, akkor lájkolják is, de elsősorban annak a jelentősége, hogy a Facebook oldalon, illetve a YouTube oldalon feliratkozzanak, hogy ez aztán miért fontos, hova vezet, hogy erről feltétlenül beszélgetnünk kell, le vagy sem, nem tudom, de tenne volt egy beszélgetésben részünk, Kurtács Adrással, ahol egy gyakorló youtuber beszélt nekünk a youtube életéről, amely közegben egyébként a kéfejjansi jelenleg látható és hallható, és más-más módon, de mindkettőnkre azért alapvetően olyan hatást gyakorolt ez a beszélgetés, hogy nem lehet eltekinteni azoktól a... Tehát azoktól a dolgoktól, amelyek egyébként a YouTube-on való létezéssel akkor is együtt járnak, hogyha nekünk tetszik, és akkor is együtt járnak, ha nekünk nem. Ha ott vagyunk, most ilyen közhelyen élve az ember beszélje azoknak a nyelvét, vagy alkalmazkodjon azoknak a szokásaihoz, akik között él, és ez most a YouTube. A kérés tehát az, hogyha nem is homlok, de ha gondolják, akkor homlok, legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube oldalán, a Kejfejancsi Facebook oldalán, és legyenek szívesek, ha van hozzá kedvük, akkor lájkolják is, és ezáltal a YouTube-on való létezése a Kejfejancsinak előbb-utóbb érdemben fog megváltozni. Ha azt tapasztalják azok az emberek, akik egyébként a műsort követik nem feltétlen azon a módon, amit én irányadónak vagy mérvadónak tartok, hogy a Kejfej ismét kommentelhető, azok valójában szintén ennek a tegnapi beszélgetésnek a következményeit tapasztalják, nem tudom, hogy fel fogok e tudni nőni a feladathoz, azt sem tudom, hogy ez a megfelelő kifejezése, hogy felnőni a feladathoz. A dolognak ugyanis az a, a forsza és az a jelentősége, hogy maga a YouTube az igenis érzékeny az interaktivitásra. Hogy az interaktivitás egyébként annak, aki ezt a műsort készíti, tetszik-e vagy sem, ez a YouTube számára közömbös. Ugyanakkor az, hogy újabb és újabb embernek ajánlja, vagy sorrendiségét tekintve előbbre helyezene egy csatornát, ebben van jelentősége az interaktivitásnak. Nekem tehát, Fiala Jánosnak, aki a kejfejjancsid előállítja, egyrészt, hogyha a műsorom javát akarom szolgálni, akkor azt mindenféleképpen kommentelhetővé kell tennem, másfelől meg kell tanulnom azt, és ez az igazi feladat, hogy ezen kommentek tartalmától függetlenítsem magam, akár úgy, hogy olvasom őket és nem veszem őket komolyan, vagy csak azt veszem komolyan, eh, amit egyébként szerintem komolyan kell venni, vagy az egészet hidegen. Tehát hogy ez egész hidegen hagy, ott van, de közben nem foglalkozom velem. Nem tudom még, hogy melyik fog bekövetkezni a kettő közül, azt se gondoltam volna egy tegnap egy másodperc volt gomnyomásra visszaállítani azt, amit korábban megszüntettem, és azt gondoltam, hogy mindig is így marad. Ráadásul egy a műsorhoz nem is köthető személy tette ezt, Kuhár Benci, aki forgatott velem, és aki volt olyan nagy vonalú, hogy aztán a beszélgetés után több órát töltött velünk, mármint Kurtás Andrással is velem, és elmesélte azt, amit ő a Youtube-on tapasztalt, mint Youtuber, és Lehetséges időnként vitatkoztunk vele, de alapvetően ittuk a szavait, mert egy olyan fajta idegenvezetésben volt részünk, amely idegenvezetésben nekem legalábbis az elmúlt időben, de azt kell, hogy mondjam, hogy az egész életemben, legalábbis ami a Youtube-ot illeti, soha nem volt részem, és miután ugye én itt élek ennek következtében, nem engedhetem meg magamnak azt a luxust. Erre kellett rájönnöm, hogy én ezeknek a YouTube-ból együtt járó sajátosságaival ne legyek tisztában. Legalább azzal tisztában kell lennem, hogyha valamit hidegent, valamit figyelmen kívül hagyok. Az mi? Hogy csak úgy kihagyom, azt meg lehet tenni, de azért az elég fontos nem csak a youtube on az egész életben, hogy az ember tudja, hogy ha nem tart be szabályokat, akkor tisztában legy egy egyébként a szabályok létével, és tudja azt, hogy ez milyen következménnyel jár, beleértve, hogy meg tudja magyarázni valaki számára, hogy azt a szabályt ő, ha megteheti, akkor miért eh, nem tartja be. Um, még egy dolog volt, ami egyébként meggyőzött. Nevezetesen, hogy az interaktivitás nem csak, hogy a YouTube csatornának a nézettségét növeli, és nem csak oda vezet, hogy a YouTube előbbre rangsorolja adott közegben ezt a bizonyos csatornát, hanem miután tegnap megtettük azt a döntő lépést, hogy elindult a kejfejancsi azon az úton, hogy egy bizonyos nézettséget követően pénzhez is jusson, mármint a Youtube-tól a nézettsége következtében, kiderült, hogy ez az interaktivitás, ez hozzájárul ahhoz, hogy az ember több pénzt keresen. Magyarul meg kell tanulnom és együtt kell élnem azzal, hogy lesznek emberek, akiket én ki nem állhatok, de hogyha innentől kiderül, hogy a ki nem állhatást azt egyrésztről meg tudom oldani azzal, hogy figyelmen kívül hagyom őket, másfelől pedig tudomásul veszem azt, hogy nem elég, hogy figyelmen kívül hagyom őket, de ráadásul az ő jelenlétük okán, és minden figyelmen kívül annak hagyvát olyan nagy mértékben a műsor készítésbe vagy a műsorkészítésében nem folynak bele, még pénzt is keresek. Tehát, hogy uh, um, akikről egyébként semmilyen vonatkozásban nincs jobb véleményem, mint korábban, uh, ők hozzájárulnak ahhoz, hogy én több pénzt keresek, uh, és ez itt történik akarva akaratlanul, akarva akkor, hogyha ők ezzel tisztában vannak, akaratlanul pedig akkor, hogy ezzel nincsenek tisztában. Hiszen az ő tevékenységük az elmúlt időben azt mutatta, hogy ők ezt a tevékenységet akkor is tovább folytatják, hogyha egyébként annak, akinek a a kárára ezt folytatják, vagy legalábbis akinek a vérét adnak annak lesz ezáltal, tehát többletjövedelmet fog realizálni az ő tevékenységük által. Hát nézzék, ha így működik a YouTube, nem lesz könnyű menet. Hiszen nem volt véletlen semmi, amit ő korábban tettem, de pillanatokkal be kellett látnom, hogy közeg idegenül viselkedtem akkor, amikor ezeket a döntéseket hoztam. Nem arról van szó, hogy a véleményem változott, hanem az derült ki, hogy az a közeg, amiben vagyok, az másféleképpen működik, mint ahogy működtek korábban a rádiók és televíziók, de alapvetően rádiók, amelyeket egyébként igénybe vehettem, és olyan ugye, ahol még tévéműsorban is bekerültem, mint amilyen a Spirit FM volt. Köszönet az akkori együttműködését. Tehát ez egy más közeg, másfajta dolgokkal, ki fog derülni, hogy mindez hova vezet? Egyrészt a számok, amelyek. Tehát tegnap megnyitottak különböző csatornákat, eh, ahol maga a YouTube egyébként a már negyedik hónapja létező kejfejancsit olyan analízisnek tette ki, amilyen analízissel én legfeljebb egy belgyógyász által találkoztam, mert ugye azért nagyon fontos, hogy ugye ez velem kapcsolatos, tehát nem arról van szó, hogy egy országot, vagy egy közeget minősít, vagy elemez, amelynek én is tagja vagyok, hanem ez rólam szól, mint egy ilyen lázlap, mint hogy egy vérképet nézne az ember, és a vérképet valaki elmagyarázza, mint hogy itt is egyébként az egyes számokat, meg az egyes színeket, meg az egyes jelenségeket, mind valamiféle magyarázattal lehet ellátni, hozzátéve, hogy ezeket a magyarázatokat az ember saját magának kell, hogy megadja, mert hogy ezek a számok egyéb iránt önmagukért beszélnek, Ezekhez a számokhoz csak és kizárólag az jut hozzá, aki a Youtube csatornát működtet, így aztán attól nem kell tartanom, hogy ebbe bárki is belelát, hozzátéve, hogy természetesen azt se látja rajtam kívül, hogy én ezzel a Youtube csatornával mennyi pénzt szerzek. Ez végül is számomra elegendő biztosíték volt ahhoz, illetőleg elegendő volt ahhoz, hogy egy gombnyomással lehetővé tegyem, és ha minden igaz, akkor ez már bekövetkezett. Nem fogok visszakérdezni, hogy kommentelhetővé válik a műsor, csak hogy a dolgok hogy alakulnak és hogy változnak, abba akartam egy pillanat erejéig betekintést engedni. 06, 1 12 Mm-hmm. <laughs> 2023. január 23-a hétfő van, a pontos idő 4 perc múlva lesz reggel fél nyolc, ez a Youtube-on, ha nézik, semmilyen vonatkozásban nem mérvadó, ez mindazok számára érdekes, akik Real time együtt vannak velem, és erre is külön ki fogok térni <coughs> Ma tehát 2023. január 23-a hétfő van 3 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a Kéfei minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János, 14 éven aluliaknak nem feletté, csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Van bárki, aki az elhangzottak alapján valamit mondani szeretne, vagy folytathatom a monológomat? 061 1, 88 12. Pár Bence hónapokkal ezelőtt keresett meg, és ő se gondolta volna, hogy legalább olyan, hát nem is igaz, hogy legalább olyan hosszan, sokkal hosszabban beszélgettünk a Youtube-on való létezésről, mint amennyi idő igénybe vett a velem készített interjú. Amikor a 168 óránál, pár évvel ezelőtt, decemberben elkezdtem a YouTube-on való tevékenységemet, akkor em Kis Csaba és Milkovics Pál teljesen nyilvánvalóvá tették számomra azt, hogy nincs más választás, és hogy ez a kiút, és ez mennyire jól fog működni. Valójában meg lettem tévesztve, de hogy meg lettem tévesztve, abban aktívan közreműködtem, mert eleinte a körülmények biztosítása, majd a körülményekkel való foglalkozás, amikor azok romlottak, azok elterelték a figyelmemet arról, hogy annak a közegnek, az ismérveivel, ami egyébként az internetet illeti, azzal annál behatóbban kell foglalkozni, mint amit én megengedtem magamnak. Nem mondom, hogy ez egy gőg volt, inkább valamiféle maradisága szónak abban az értelmében, hogy hozzászoktam valamihez, és azt gondoltam, hogy ezeket a szokásaimat, ezeket egy az egyben megtarthatom ebben a megváltozott közegben is meg kell, hogy valljam, utólag ebben tévedtem az, hogy én milyen mértékben fogok tudni ezen változtatni, az, hogy ez milyen mértékben kelti fel a szó pozitív értelmében azoknak a figyelmét, akik engem követnek, és nem kizárólag arról van szó, hogy számukat tekintve növekszik de az emberek száma, hanem hogy maga az a tetszés, és közülműködik ebben, hogy amit látnak, az tetszik nekik, nem az, hogy örülnek neki, hanem hogy, hogy, hogy egy olyan fajta tartalom jelenik meg, amire, amire kíváncsiak. Ez nagy valószínűség nem fog 24 óra alatt kiderülni, mint hogy a saját megszokásaimon se valószínű, hogy 24 óra alatt változtatni fogok tudni. Arra kérem önöket, tehát hathatósan, hogy habár korábban nem hívtam fel erre a szíves figyelmüket, legyenek szívesek feliratkozni. Ez egy egyszerű gomnyomásra van szükség a kéfejancsi Facebook oldalára, a Kejfejancsi YouTube oldalán is legyenek szívesek feliratkozni, és amennyiben gondolják, akkor nyomjanak egy like gombot, egy kedvelés gombot is. Ennek eredményéről egyébként gyakorlatilag ezen bizonyos oldal alapján, amiről az előbb beszéltem, másodpercek alapján, vagy másodpercek alatt tudomásszerzszek a um, További következménye a tennapi beszélgetésnek az, hogy valószínűleg azon van összefüggésben, hogy maga a YouTube egyébként nem lépett föl ennél ellenségesebben velem szemben, már ami a zenehasználatot illeti, annak az az oka, hogy nem volt aktiválva a kfl az a képessége, mely alapján egyébként egy bizonyos nézettség fölött, amivel egyébként én már rendelkezem. Pénzt lehet szerezni a YouTube-tól. A YouTube-nak el lehet küldve ez az e-mail, ők rövidesen válaszolnak, és ez a szerződés meg lesz kötve. Ennek a fizetségnek a mértéke, ez mindig az aktuális forgalom függvénye, amelyről önöket nagy valószínűséggel nem fogom tájékoztatni, ezért mindent nem kötnék az orrukra amit most teszek, az egy olyan idegenvezetés amiben tegnap volt részem, és tulajdonképpen most magamnak is ismétlen mindazt, ami tegnap elhangzott. Azzal kellett szembesülni, látva azt, amit a YouTube-on olvasni lehetett, hogy jóformán nem volt olyan zeneszám, amit valamilyen módon ne tiltott volna a youtube és mint utóbb kiderült, ezek a különböző szankcionálások, ezek különböző tartalommal bírnak. Van olyan, amit egész egyszerűen e, tudomásul vesz, de nem támogat. Van olyan, aminek következtében részlegesen vagy tartósan letilt. Van olyan, amikor valaki egyébként, hogyha ez egy fizetős oldal, amely a youtube al kapcsolatban van, akkor egy bizonyos zeneszám lejár Játszása, e, azt váltja ki, hogy annak a zeneszámnak a jogtulajdonosa kapja meg azt a pénzt, ami egyébként nekem járna a saját YouTube oldalam kapcsán. bonyolult történet, ráadásul nem is biztos, hogy minden részletében pontosan nyilvánultam meg, de hát eddig minden tulajdonos váltásnál fekete felhő volt az, hogy mit fog szólni majd az új tulajdonos, hogy annak valamilyen szakembere ahhoz a zenei arculathoz és a zenének ahhoz a használatához, amivel a kejfej Jancsi élt. Ez itt most úgy tűnik, hogy ennél sokkal radikálisabb és sokkal drasztikusabb változás előtt áll, mert maga a YouTube csatorna megteheti azt, hogy egyenként felkeresi az előadók jogtulajdonosait, hogy megállapodást kössön velük. Miután azonban én mindig aznap közvetlenül a műsor előtt döntöm el, most például David Crosby-nak kéne szólni abból adódóan, hogy meghalt. Én egy hihetetlenül nagy David Crosby rajongó voltam, talán nem David Crosby rajongó elsősorban, hanem a Crosby Steelsen Nash, vagy a Crosby Steelsen and and Young-nak voltam rajongója. Egyszer láttam is őket New Yorkban, még valamikor nagyon régen. De most egész egyszer azzal kell szembenéznem, hogy amennyiben egy David Crosby számot leadok, akkor az milyen módon tiltja le, ennek a műsornak a visszanézhetőségét, vagy mennyire gátolja ennek a műsornak a visszanézhetőségét a YouTube-on abból adódóan, hogy én egyébként nem egyeztettem a David Crosby dalait kiadó kiadóval a jogdíjakat illetően. <kül> ennek az adminisztrációja jóformán megoldhatatlan, egyszerűen azt mondom, hogy megoldhatatlan, nem véletlen, hogy a YouTube csatornáknak a zenei kínálata nem pont olyan, mint amilyen egyébként a, a, a, a hagyományos rádióké. Ugye az internetes rádiók egyébként ezt hogy oldják meg, hiszen az interneten is vannak e, rádiók. Nem állítanám, hogy minden részletével megismerkedtem a történetnek. Most azonban e, azzal nézek szembe, hogy vagy valószínűsítem, mint ahogy ma tettem, hogy azok a zeneszámok, amelyeket ma leadtam, azok nem azoknak a jogtulajdonosainak nincs a Youtube-ban olyan szerződése, ami alapján le lehetne tiltani ezt a műsort. Ki fog derülni egyébként, hogy ebben igazán van-e, vagy tévedek. Minden esetre azt a szokásos zenei arculatot, amelyet egyébként az elmúlt időben kevésbé mutattam, de volt vágyam visszatérni hozzá, Elképzelésem sincs, hogy én azt valaha is visszanyerem el. Most éppen afelé halad a világ, hogy a kéfei Ancsi nélkülözni fogja a zenét. Tehát nem arról van szó, hogy szűkül a kör, hanem az, hogy ez megszűnik, mert hogy egy annyira korlátozott számú, előadóra vonatkozó lehetőséggel tudnék számolni, aminek semmi értelme nincsen magam még föl se dolgoztam egyébként ezt, és most nem az a kérdés, hogy ez nekem tetszik-e vagy sem, nem egy konkrét tulajdonossal, vagy ennek a zenei szerkesztőjével állok szembe, akinek az ízlésével kellene vitatkoznom, hanem egy YouTube-ban együtt járó sajátossággal, amelyik nem vita képes, itt legfejebb az a kérdés, hogy mi az, amit én nem tudok jól, és mi az, amiben én egyébként kisegíthető vagyok, és ezáltal például a petmeteni Metheni védmű című száma visszatérhetne e, kezdőzenének, és nem kéne attól tartani, hogy a kezdőzene által mindjárt az egész műsor le lesz tiltva. Hát nem mondhatnám, hogy kevés novummal járt együtt a tegnapi beszélgetés Kuhár Bencével. Azt sem tudom, hogy ő neki mindenben igaza volt-e vagy sem, de minden esetre olyan adalékokkal szolgált, amilyen adalékokkal mások az elmúlt időben nem szolgáltak, hozzátéve még az előző területhez, hogy a YouTube egyébként küld figyelmeztetéseket is abban az esetben, hogyha egyébként, hogy mi alapján ezt nem tudom megmondani, biztos van egy logaritmus, de nem fogok most hirtelen olyan tollak, a nem ilyenekkel, én nem rendelkezem. Magyarul van egy olyan figyelmeztetése is, amikor egyébként azt mondja a Youtube csatornának, hogy egyszer megintelek, kétszer megintelek, mert egyébként olyan zeneszámnak a lejátszásával működtél aktívan közre, amelyhez egyébként neked jogi engedélyed, vagy szerző jogi engedélyed nem volt. És akkor világos legyen, amennyiben öt ilyen tiltással, vagy amennyiben öt ilyen tiltás Összejön egy YouTube csatornának, abban az esetben törli a YouTube azt a csatornát, és azt aztán helyreállítani se lehet, és úgy szűnik meg, hogy ez írmagja se, tehát hogy aztán azt visszakeresni se lehet, olyan, mintha soha sem létezett volna. Hát nyilvánvaló, hogy az ember saját magának ezt nem akarja előállítani, de... Ebben az egészben ugye félig meddig az a vicc, hogy ez eddig is így volt. Tehát nem a kuhárbencével folytatott beszélgetés következtében e, tehát nem az változtatott a dolgokon, hanem hogy az nyitotta ki a szememet arra, e, amivel eddig nem voltam tisztában. Nagy valószínűséggel egyébként a tiltások azok összefüggésben vannak azzal, hogy valaki egyébként egy fizetés csatornát tart-e fenn, magyarul, hogy ő neki van-e szerződés a Youtube-bal vagy sem, mert amennyiben nincs, abban az esetben ezt sokkal kisebb vétség. Tartja a Youtube És elnézőbb És csak letilt És ennél többet nem tesz Abban az esetben azonban Hogyha ez egy fizetős csatorna Valószínűleg a drákoi Szigor is beköszön Aminek következtében Én nem kockáztatnám azt meg Hogy most elkezdődjön ez az 1, 2, 3, 4, 5 Ez még nem az a pillanat most még nem fizetős, és hát sajnos nem is David Crosby szól. Nem azzal hasonlítom össze, ami szólni fog, mert azt tudom, hogy mi fog szólni, de szembe kell nézni azzal, hogy eljöhet még a közeljövőben pillanatok alatt az a periódus, vagy eljöhet az az időszakon, akkor a kejfelcsében nem leszene. 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12. Van-e bárkinek bármivel kapcsolatban felszólalómással, ami eddig elhangzott, vagy bármilyen mással kapcsolatban? Vagy folytathatom. 06 -8 -8 -8 Nem lesz nagyon hosszú mindent nem a mai napra akarok rátolni. Jó reggelt! Lakatos Istvam, hogy jó reggelt! Nem én jellek a jogdi szituációk kapcsán, csak azon gondolkodom, hogy ha csak magyar zenéket játszanál, ott az Artis nem lehetne egy olyan megállapodást kötni, hogy az a Youtube-bal három állap, állapodással Abból semmit nem tiltanak? Uh, nem lehet. Uh, amit most csinálok, az két dolog uh, miatt. Tehát most ugye arról beszélünk, hogy most megyek egy tengeri szorosban a vitorlás hajommal, ahol egyébként zátonyok lehetnek, de én valamiért azt feltételezem, hogy most ezek a zátonyok nem fognak nekem gondot okozni. Ez két dologgal van összefüggésben. Az egyik az, hogy még nem fizetős a csatorna, tehát nincs meg a szerződés a youtube bal a másik pedig az, hogy olyan számokat játszom, amelyeknek előadóival kapcsolatban azt feltételezem, hogy ők egyébként, mert ugye itt az a kérdés, hogy. Ezek az előadók, ők, ők, ők illetve a kiadói kötöttek-e uh, szerződést a YouTube-val, és az emberben van... Uh, egy uh, hiszem, ha ez egy megfelelő szó magyarul, vagy hit, nem, mert ez nem hit, hanem egy, egy feltételezés, hogy azok, akiket játszik, azok, uh, anélkül, hogy ezt itt most konkrétabban az ember körülírná, uh, nem rendelkeznek ilyen szerződéssel. Egyébként egy olyan bonyolult uh, hálóval találja magát az ember szemben, uh, amivel uh, nem tud közlekedni, arról nem beszél, vagy a Kejfejancsi zene használatában, Abszolút nem fér bele az, hogy csak magyarokat játszon. A KFE Jsi Zene használata az mindenegő volt, és abszolút összefüggésben volt a hétköznapokkal, a hétköznapi történésekkel, és gyakorlatilag az, amiről tegnap szó volt, ha csak abban nem hangzott el egy tízes skálány 8-asra hamis állítás. Ez a jövőben kiveszi azt az eszközt a kezemből, amivel egyébként évtizedeken keresztül éltem. Én ezt értem, és ehhez való alkalmazkodásként vetettem föl azt, hogyha mondjuk van tíz Magyarország zenei kiadó, és ezzel a tízzel, és szívesen segítek benne, konzultálsz, hogy őnek itt milyen megalapodásuk van a YouTube-val, akkor arra a tíz zenei kiadóra Igen, lehet szorítkozni. Én, nem, ez, én értem, de az, nem... Én értem, de... Ez egy de. óriási korlára. Azért hallgattak sokan, mert zseniális volt a, a zenei és a világ történései közti asszociáció. Ennek kellene valahogy én ebből az irányba lépnék tovább. De... Igen, csak Jó. azt mondom neked, hogy itt most valójában arról van szó, hogyha elmegyek kakélni egy élő lebonyolítású műsorban, akkor ö, ott vajon azt meg lehet -e oldani, hogy arra az időre szóljon zene, és nem véletlen vagyok ennyire így konkrét, mert egyébként a zene használat még egyszer ennél sokkal sokszínűbb volt. Itt az a kérdés, hogy, hogy legyen-e autó, mert egy autóra szükség van, vagy pedig arról van szó, hogy az ember azt az autót választja, ami, a, ami egyébként az akkori hangulatának megfelelő volt, de most csak beleszeretek különböző szóképekben nem hiszem, hogy ezt most ebben a formában érdemes lenne. Nekem ez egy olyan fájdalmas uh, helyzet, hogy én ezt jól látom, amit elképzelni se tudtam korábban. Nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ebben kompromisszumot, úgy lehetne kompromisszumot kötni, ami engem érdemben kisegít. Uh -huh. Nézd, értem, nem szok más mondani. Igen, megértem. Én is így élem. Meg. 061 20 388 12. Még egy dolgot szeretnék elmesélni, és aztán másra térek át, ha minden igaz. 061-253-88-12. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A pénteki Navarocsis interjúhoz szeretnék milyen dolgot hozzáfűgni, hogyha szabad. A arra gondoltam, hogy az kimaradt ebből a, a modellváltásból, hogy igazából az a modellváltás az a, a MMC-vel kezdődött, ami egy teljesen privát egyetem volt, ugye? és e, nekem mély meggyőződésem, hogy az egész történet abból indult ki, hogy ezeket az állami vagyonokat, a Mol és részvényeket, ezeket hogyan tudták a Fidesznél a választások előtt áttenni egy Fidesz által kontrollált intézménybe, hogyha véletlenül az ellenzék nyerne, és amikor kiderült, hogy ez működik, és uh, ak akkor uh, rájöttek, hogy sokkal több pénzt is el lehet ebből hozni, mert akkor az csak 10%-mó részvényről szólt, és hogy a kettő az egyetűnek egy csapásra, hogy az a állami vagyona az kikerül a, az állam felhatósága alól, és uh, az egyetemeknek is lesz egy kontrollja, ezáltal a, kurát, a kuratóriumok által. Tehát szerintem ez egy abszolút egy gazdasági történetként indult, amiből aztán lett egy ilyen politikai történet is. De hogy ez csak egy másodlagos cél volt a Fidesz számára, és erről elfelelkezünk. Ez a, a két magyar cégnek a részvénypaketje annó több mint 600 milliárd forintról szólt. 0 6, 2 2 3, 8 12. Jögöt. Reggelt. Jó regelt kiválunk. Én is még a Nagycsics interjúhoz szeretnék. Számomra nagyon fájdalmas volt az, hogy önnapracsics úr, ez a veszprémi polgár mennyire megbántódott azon, hogy nem tud beszélni arról, hogy aznap veszprém városában micsoda, hogy gyönyörű fények gyúlnak, miközben lábon ellopták az egész magyar felsőoktatást. Nem, nem, nem gondoltam a pénteket számításon kívül hagyni, de szintén a Kejfe Jancsi proféja változása más területéhez lett volna sorolva. Azok a beszélgetések, azok a hagyományos beszélgetések, amelyek régen lebonyolíthatók voltak, azok mágyre kevésbé lebonyolíthatók. Navras és Tiboron egy szemében nem lehet leverni azt. Amit egyébként ez a megváltozott korszak létrehozott, Navras és Tibor egyebek között most azért tud kritika tárgyává válni, mert azon kevés emberek közé tartozik, lassan azon egyedüli ember közé tartozik, ez ebben a formában kicsit magyartalan, aki egyébként abból adódóan, hogy hajlandó beszélgetni, kiteszi magát annak, hogy Bányai Sándor ezt mondja róla, és ha bár Bányai Sándornak ebben igaza van, a jelenségnek ezt a másik oldalát nem lehet számításon kívül hagyni. És ennek azért van jelentősége, mert azzal is szembe kell nézni, hogy nagyon sok szempontból egy másfajta periódusban élünk, mint amiben korábban éltünk, és ebben a megváltozott helyzetben ezeket a beszélgetéseket is másféleképpen kell bonyolítani, és másféleképpen kell értelmezni, hogy hogyan ezzel kapcsolatban nem adnék leírást. Becsülöm önt a türelméért, és a toleranciájáért bennem sokkal hevesebb indulatok fortak ténteken, talán ma is. Bennem ugyanolyan indulatok fornak, mint önben, illetve az, hogy pont ugyanolyanak, azt nem tudom megmondani, mert ugye az indulatokat ebből a szempontból nagyon nehéz összehasonlítani. Én most csak arról beszéltem, hogy önmagában az, hogy ilyen indulat tud önben forni, ahhoz Tibornak rendelkezésre kellett állnia. Ne felejts el, hogy az osztályfőnök, e, nagyjából egy hónappal ezelőtt azt mondta, hogy ő szóval az újságírókkal, ha van mondandója. Azt ő dönti el, hogy mikor van mondandója, azt ő dönti. El, hogy azt mikor osztja meg a nebulókkal, legyen az újságíró, vagy legyen az egy más magyar állampolgár. Navras is Tibor nem ezt osztja jelen pillanatban Magyarországon vezető beosztású politikus Navras és Tiboron kívül én szerintem nincs, aki egyébként hol az Erasmus, hol egyéb uniós pénzzel kapcsán rendelkezésre áll, és ezzel mint egy a mágnes vonza mind azt, amivel kapcsolatban ön jogosan nyilvánul meg, és ami egyébként más oldalról a Navracsics is megél, két módon tudna ezen alapvetően változtatni, az egyik, ha nem állna rendelkezésre, a másik az, hogyha a lojalitásán vagy a Fideszhez való viszonyulásán változtatna, egyéken se változtatott az elmúlt időben, bármelyiken változtat, a műsor szempontjából mi veszteni fogunk, hogy az ország nyere vagy sem. Nyilván hogy itt arról van szó, hogy ő egyébként elhagyja a hajót, Abba az irányba most hirtelen nem mennék el. Értem, köszönöm, hogy elmondhattam. De azt látom, hogy nem nagy hatást gyakorolt a De nagy hatást gyakorol, mert. mert, mert ez ne el, hogy most, tudom, ami történt ami pénteken, az nincs minőségi különbségben e, a rigácstól. Így van. Így van. E, és akárhogy is nagyra becsülendő hogy szóbál önnel, vagy szóbál a sajtóval. Ettől még lelkes és aktív közreműközője az egyetemek kísérjátításának. Uh, akkor ne használja ezt a nevető, hogy ez polgár, ez nem egy eszplémi polgári magatartás. Ne játszva el, hogy csodálkozik az Európai Unió döntésén, amelyik kizárja a külföldi pályázati lehetőségból az egyetemeket és az egyetemistákat, akkor itt nincs-mint -nincs csodálkozni. Ez nem egy veszprémi polgári magatartás. A veszprémi polgári magatartás az milyen? Hát semmiképpen sem gondolhatom konzervatív polgári magatartásnak azt, hogy az egyetemeket ö, értő szakértetlen ö, politikusokra és, és ö, gazdasági szereplőkre bízzák ezeket a kuratóriumköt. Ez nem egy polgári De mi alapján mondja, hogy ők nem hozzáértőek, hiszen uh, éppen legutóbb a klubrádiónak az ötösét hallgattam, vagy nem az ötösét, hanem a hetes stúdiót, amiben uh, arról volt szó, hogy milyen visszaélések történhetnek egyébként ilyen, ilyen összetételi kuratóriumokban, vagy kuratóriumok által ezen egyetemek gazdaság életében. Majd amikor elhangzott az a kérdés, azt hiszem nem is a műsorvezető által, nem más ember által, hogy oké, okay, rendben van, akkor mindenki mondjon egyet. Akkor mindenki azt mondta erre, hogy most ugye még nincs, de ott van ennek a veszélye. Holott, ha valamilyen veszélyre felhívta a figyelmet valaki, az nem más volt, mint a népszava, amely népszava nem arról beszélt, hogy ez eddig milyen gazdasági visszaélésekhez vezet, hanem az, hogy az ideológiai tevékenysége akár egyetlen egyetemnek, nevezetesen a Színházművészeti Egyetem, ]nek, milyen megnyilvánulást tesz lehetővé, ami riasztó, ami ugye arról szól, hogy hogyan nevelik át, hogyan kapnak másik gerincet az új színvészeti egyetemen a régihez képest, miközben egyébként gazdaságilag, visszaélésekről nem lehet beszélni. Valójában itt egy olyan modellváltásról van szó, amely modellváltás, messze nincs olyan mértékben kitárgyalva, itt valójában a modellváltás kapcsán ön vagy más, de most maradjunk önnél, egy sor olyan dolgot is lever a Fideszen, amelynek egyébként a modellváltáshoz nincs köze. Tehát ahogy a modellváltás is, mint mágnes vonzza azoknak az embereknek a véleményét, akik egyébként a fidesz vitatkoznának, ugyanilyen módon e, nyilvánul meg is Tibor személye is, akik körül pillanatok alatt ugyanezek az erő akik jelennek meg erre mondtam korábban azt, amiben nem sokat tévedtem, hogy ez egy olyan irritáció, amit a Fidesz létrehoz, amely irritáció következményeival mindannyiunknak számolni kell. Ráadásul most egy olyan irritációról beszélünk, amely nem is egy Magyarországon bekövetkezett irritáció, hanem egy Brüsszelben bekövetkezett irritáció, és az, hogy végül is a tárgyalás sorozatban a különböző uniós pénzekhez való jutásban, hogy és miképp szerepelt egyébként a a modellváltott egyetemeknek a sorsa azért arra egy külön hangsávot ugye vannak zenei felvételek, csak a vonósok, csak az ütősök, csak a fúvósok, arra azért a csak a modellváltott egyetemeknek a hangsávját szívesen megnézném, tartok tőle, hogy nem nagyon tudnék hozzájutni. Értem. Látja, hogy mégiscsak rengeteget tanulok önt? Nem, ez nem, a, ez, ez nem a tanulás, ez az, hogy bármelyik szállat megfogjuk ennél a a, a, a pulóvernél bármelyik szál mentén lebontható a pulóver. A kérdés az, hogy a teljes pulóvert le akarjuk-e bontani, vagy mit akarunk kezdeni ezekkel a szálakkal. Szerintem a nemzeti együttműködés rendszere, amely egyébként ebben a formában egyáltalán nem létezik, csak beszélünk róla, egy olyan padhelyzetet hozott létre az én életemben, mert nem akarok ön beszélni, amiet korábban nem éltem meg, mert jelen pillanatban úgy tűnik ez a padhelyzet, hogy ezt egyébként a nemzeti együttműködés Rendszerét éltető Fidesz nélkül is fel lehet tartani, ami számomra egy agyrém. Tehát Kádár János nélkül nem lehetett fenntartani a kádárizmust, most pedig úgy tűnik, hogy ez a rendszer, ami létrejött, egy olyan zárt rendszer, ami, ami, ami, a, saját, ami, ami a mi élethez való viszonyulásunkból adódóan akár a Fidesz nélkül is fenntartható, ami több, mint riasztó. Köszönöm. Én is. Az elmúlt telefonok egyébként egyértelműen azt mutatják, hogy miközben én itt, ez egy nagyon szép szó, ha egyáltalán de való, vekengek annak kapcsolat, hogy a kejfejancsi, hogy alakul át magára a kejfejancsira, továbbra is szükség van, csak immáron más körülmények és más készítési körülmény metódus révén. Ez utóbbi fontosabb, mint az első. Így aztán nem haragudhatok azokra, akik nem ahhoz szólnak hozzá. 061-253-88-12 Jó reggelt! Jó reggelt! A zene hallgatással kapcsolatban itt uh, egy kicsit... Uh, hogy úgy mondjam, nekem a kefe a az zene vagy valamilyen hangulatba vitt bele, vagy valamilyen hangulatból szakított ki, és mind a kettő pozitív oldal, tehát mind a kettő pozitív értelmű, vagy pozitív értelemben, és kicsit egy elakadtam már olyan szinten, hogy így lesokkolódtam mikor ezt elmondta, hogy van nagy rossz szüksége, ugye nem lehet, de nem vagy, vagy biztos nem lesz. A másik, hogy... hogy vagy, Itt ne a meg egy pillanatra. Tegnap... Egy fél percre csak. Tenap Kuhár Bence fantasztikus segítséget nyújtott, tételező fel, hogy egy tízes skálán kilencesre volt igaz a, a dolgokban. De az is lehet, hogy tízesre. Ami a zenehasználatot illeti, ott, amit a fókusz mondott, hogy bizonyos kiadókkal való megegyezés ez egyébként nem egy járhatatlan út. Az, hogy a kejféjancségben megmaradjon a zene, az nem megvalósíthatatlan. Egy olyan segítségre lesz nagy valószínűséggel ezügyben szükségem, aki ezt magára vállalja, és aki önmagában azt lehetővé teszi a tevékenység által, hogy legyen zene, ha bár annak a zenének a szabadsága és sokszínűsége, ahogy korábban volt, az valóság visszaállíthatatlan. De az, hogy valaki egy nyomst sávot, vagy egy sávot valahogy egy hóekével kiváljon a hómezőből, az jogtechnikailag, vagy jogilag nem lehetetlen, én nem leszek rá alkalmas. Értem, tehát azért van valamilyen picike kis ö, ö, fénysugárka, hogyha Hogyha erre megvan a megfelelő ember, akkor de, ezt pillanat, de, de az a dolog lényege, hogy amikor én Kuhár Bencével összejöttem, ő egy interjút akart velem csinálni, ez meg is történt, és én azt kérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az interjú után elkezdenénk beszélgetni. Korábban különböző emberektől különböző módon kértem olyan segítséget, hogy nem érzem otthonosan magam, valahogy az az érzésem, hogy nem beszélem pontosan azt a nyelvet, mint korábban, nem segítenének-e nekem abban, hogy én ezt a közeget jobban megértsem, és rájöjjek arra, hogy mi a baj, Senkit nem találtam. Különböző órabéreket mondtak, különböző bulsiteket mondtak. Nem, senkit nem akarok megbántani. Nem volt 112 ember, de tegnap, a tegnapot megelőzően én már te, nem azt mondom, hogy föladtam, hanem egész egyszerűen nem kerültem korábban olyan helyzetbe, hogy a saját működési területemen lévő gondjai megoldásához ne találjak valakit, aki megmondja, hogy egyébként a karburátorral, a motorral, vagy a francia mivel mivel. Van probléma, és ezért nem tud a motor vagy az autó olyan teljesítmény nyújtani, mint amilyet én egyébként elvárnék tőle, ha érthető vagyok. É, absz abszolút érthető. Annyit tudok mondani, hogy a saját kapcsolati hálómba körülnézek, hát van, van valamilyen útvonal út erre, erre a területre. A másik, amit el szerettem volna mondani, hogy, hogy, hogy abba, abba ütköztem bele meg én, hogy, hogy egyszerűen, hogyha az egész bolygót nézzük, tehát ez a, ez a közösség, ami a Földön él, megint egy a, a, a különböző szerződésekkel, szabályokkal, ugye a szabad zenehallgatás jogát gyakorlatilag meggátolja. Tehát falakat építünk magunknak, mindenféle szabályokkal szerződések. Ugye itt a kiadó leszerződik a Youtube-bal, onnantól kezdve stop föl van húzva vagy fal, öreg vagy fizet, vagy pedig, vagy pedig akkor nincs zene. Holott az zene mindenki, és ettől ki vagyok akadva elnézést, hogy, hogy így, így tudok. Pontosan úgy beszél, ahogy a kurtás tegnap beszélt, vagy a kurtás most beszélt, csak hát az a helyzet, hogy hiába van önnek és a kurtásnak igaza, hogyha ugyanakkor ez az elektromos kerítés megállítja az üzet, ha pedig még közelebb megy hozzá, akkor olyan ütést mér rá, ami ütés után az őz elgondolkodik azon, hogy életben akar-e maradni, és akkor távolabb megy a kerítéstől, nem tudok mit mondani. Tehát ezért is mondom, hogy az eddigi vitáim a különböző tulajdonosokkal és zenei főmuftikkal az a különböző műsorszolgáltatóknál édes gond ahhoz képest, amivel most szembesültem. Csak az a kérdés, hogy most mit teszek jól, hogyha homokból dugom a fejemet és adott esetben megbárom az öt tiltást és akkor aztán itt ülök, beszélek egy mikrofonba, de az éget a világánsához nem lesz tapasztalható, mert az írmagját kiírtják annak a múltban is, amit én eddig csináltam Kejfej Jancsi címmel. Én, teljesen megértem, ez, ez, oké, nyilván, tehát optimális döntést kell hozni, de, de most é, é, de, a kiadók is, meg az enészek is, annyi pénzt keresnek, most még kell az a 5-5 dollár, nem tudom, percenként, vagy nem tudom, tehát ezt. Ha nem tudom elfogadni, ne de, de értem, és tűnök annak, hogy én, a lépéseket... Én értem, van. de ez egy olyan dolog, mintha ő azt mondaná a Kresszre, hogy nem akarja ezeket, ezeket a szabályokat betartani. A Kressz lesz az, és a többiek lesznek azok, amelyek, akik egyébként aztán kifogják vívni azt, hogy ön mégis betartsa a szabályokat. Jó, de ott élet, élet van veszélyben, tehát itt egy zenealkotás. Én ezt értem. Nem mindegy, mert más a véleményem, ez vannak olyan szabályok, amik szükségesek. Értem, élet, de élet, most élet, beszél, van, igen. amik meg nem, és ezeket én olyanoknak tartom. Ez egy fölösleges korlát. Értem, értem ezzel együtt, hogyha ezt szembe megy, nem tudja mennyi ideje, mennyi ideje van még, hogy az egész létezését kockára tegye. Jó, jó, igen. Jó, jó, oké. Nagyon köszönöm. Hogy Nagyon szívesen. De a Kurtás ugyanezen a véleményen volt tegnap és ma is. 06 -8 -8 12 Még egy dolog, amit ígértem. Ugye szóba került az interaktivitás kérdése, és a Kurtás ugye akkor egy nagyon anortodox dolgot mondott, hogy mi lenne, hogyha délután lenne ez a műsor. Már ha élő lebonyolítású. És én azt a személyem elleni támadásként fogtam föl, mondván, hogy ez húsz éve reggeli műsor, hogy jön a kurtás ahhoz, hogy felvessen egy olyan kérdést, hogy Tehát ez... most nem kezdek el hasonlatokban gondolkodni vagy megnyilvánulni, mert. És tegnap a YouTube azt is lehetővé tette, hogy az ember megnézze azt egyébként, hogy a tartalomfogyasztók melyik időszakban, melyik nap, melyik időszakában fogyasztják leginkább a kejfejancsit. És kiderült, hogy a szobatot leszámítva, amikor a napközbeni órásokkal fontosabbak, valójában a késő délutántól kezdődik az a periódus, amikor az emberek egyébként ezeket a reggel készült, vagy zömmel reggel, vagy sokszor reggel készült műsorokat elkezdik nézni. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy habár a fókusz meg volt róla győződve, hogy az interneten való műsorkészítés az átmenti a műsort minden vonatkozásában, abból a periódusából, amikor földfelszíni sugárzásban működő rádiókon keresztül volt hallható. A YouTube statisztikája ékes bizonyítéka az ellenkezőjének. Hosszú távon ez biztosség biztos, kifoghatni a kejfejjancsi készítésére. Jelen pillanatban gazdasági okokból sem lehet változtatni a csütörtöki és a pénteki napon, független attól, hogy a műsor nézettségének növekedése bármely pillanatban kiválthatja azt, hát egy bizonyos szám után, <coughs> hogy az ember a korábbi támogatókról nem mondja, vagy a korábbi támogatókkal más együttműködést kössön. A hétfőket szerdák sorsát azonban alapvetően befolyásolhatja, függetlenül, vagy különös tekintettel arra, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy egyébként szükséges-e, hogy minden nap legyen Kejfe Ha igen, akkor a hétfőket szerdák, ha azok élőle bonyolításúak, akkor, mert hogy ugye nagyon sok podcast is készül, vagy készült, akkor azoknak az időpontja, amikor egyébként élő lebonyolításban működik, aztán később, hogy valaki a YouTube-ról mikor szedi le, az egy másik kérdés... Nem fog eltelni nagyon sok idő, hogy az a reggeli órákról át fog kerülni a késő délutáni órákra, mint egy alkalmazkodva ahhoz, amit a YouTube tegnap a maga statisztikájával elérhetővé tett, mint egy visszaigazolva azt, amit Kurtács András mondott, függetle attól, hogy ez nekem tetszik-e vagy sem. Nem az a kérdés, hogy nekem tetszik-e vagy sem. Nem tudta olyan mértékben átmenteni magát a kejfejáncsi a reggeli órákra, ahogy én azt szerettem volna. Nincs gond az interaktivitással, megvan, működik, de nem olyan mértékben, és, nem, és, és ennek a mértéknek van egy minőségi része is, ahol átcsap, amiért egyébként ezt érdemes lenne így fenntartani. Most mondhatnám azt, hogy szedjék össze a rokonaikat, barátaikat és üzletfeleiket, és érjék el azt, hogy ne csak, hogy fejliatkozzanak a Kejfelencsi YouTube és Facebook oldalára, de hogy olyan számban jelentkezzenek, akik egyébként ragaszkodnának ahhoz, hogy ez továbbra is reggeli műsor legyen, hogy ezben ne kelljen változást előidézni, de szerintem ilyen csodákra sem önök sem én nem leszek a közeljövőben képes. 061, 253, 88, 12. 253 12 az elhangzottak okán, vagy ettől teljesen függetlenül. 061-253-88-12. Tehát egyelőre nem arról van szó, hogy megszűnik az élő, hanem az, hogy az élő átkerül délutára, mint ahogy ezzel párhuzamosan a betelefonálás lehetősége se szűnik meg, hanem abba az idősába kerül át. Erről meg arról, hogy ez pontosan mikor van, semmilyen döntés nem született, de... De... És hogy ezek vajon korábban is... hogy nem lehetett volna -e korábban ezekkel a dolgokkal szembesülni, hát ez egy értelmetlen kérdés. Most történik ez. Még azt sem mondanám, hogy most történt ez, mert ez folyamatban van. 061 12 hogy valamilyen szakmai dologról is szó szóessék, kértem segítséget, hogy volna-e kedve bárkinek is velem együtt kielemezni a partizán Navras és Tiborral készült interjújának egy bizonyos részét. Volt is jelentkező, meg nem is, de magáról arról, hogy ott mi történt, nem tettem le. Azt kérdezem tőled, András és Jánoska, hogy holnap itt jelentkezünk, én tudok úgy működtetni itt egy számítógépet, vagy csak is kizárva a telefonom tudna működni, hogy én azon nézem a partizán adását, és azt egyébként közvetve láthatják a nézők is, vagy ott esetben megfordulok, és oda fogok akkor ülni. De Nem itt. Kell, de számítógépen vagy a telefonomon? És azon lehet nézni. Jó, jó. Ja. De akkor ez holnap. holnap. Jó. Ja. Akkor ez megoldódott. 0612538812. 23 -88 -12. Egy perccel múlott negyed kilenc, ami azok számára a bír egyébként... Jelentőséggel, akik időben együtt haladnak ma reggel a KFJ-csival is, akik délután nézik ezt a műsort, azok számára semmit nem jelent az, hogy én megmondom, hogy mennyi a pontos idő. 061, 253, 80, 12. Bármilyen tévében van. Swimba! not the same mert nem telefonálnak, abban az esetben a mai műsornak rövidesen vége lesz. Ez egy ilyen műsor volt. Nagyjából ebből is számoltam. Egy fokkal jobb lett annál, mint amitől féltem. Azért egyszerre most nagyon sok minden hat rám, és el vagyok szokva attól, hogy ezt Na mindegy, így. 061 250 388 12 és 840 ez a három időpont vetődött fel, mint befejezési időpont. Most 8 óra 19 perc van, ami azt jelenti, hogy ez a legközelebb a 822 van, amennyiben önök nagyobb aktivitást mutatnak, mint... Tehát mutatnak aktivitást, ami túlvíz bennünket a 822-n, akkor tovább tart. 061 253 8812 12 mennyivel nem telefonálnak, akkor zárószám, ha telefonálnak, akkor nem zárószám. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét 4-8 környékén, egy perccel előtte találkozunk. A két időpont között döröpont, fialajanoskukat gmail.com Vagy hívnak 0612538812 és akkor tovább együtt maradunk. A és lombokon ördögi árfa zenét muzsikán a szagú nyár. Az <Soro> úsanya mm -hmm. mm -hmm. földszagú ágyán pillad a törcivű vándor, mint szányszeget gólya madár. Néha nyitja a szemét, s feje vesz tám veszve a tük, s vele minden, ha erő a reményhez sincsen. Jó reggelt! Elnézést egy másodszor, de ilyen tene van, másod nincs mindenképpen maradjon meg. Mindent tegyen meg. Hát mindent tegyen meg. Tehát ugye egyebek között tegnap azzal szembesültem, hogy az nem vicc. Amikor a jégkorszakban, mert általában viccként meséltem el, ugye, amikor a jégkorszakban azt mondják a mamutnak az állatok, már nem emlékszem melyik állat, hogy jé, azt hittük, hogy te már ráig kihaltál. Tegnap nem gondoltam azt, hogy én egy mamut vagyok, de üm, ott volt bennem az, hogy van egy sor dolog, amiben... Üm, alkalmazkodnom kell egy olyan körülményhez, ami a Youtube-bal együtt jár, amiről én azt gondoltam, hogy én vagyok olyan fiala János, hogy én megengedhetem magamnak azt, hogy ne alkalmazkodjak. És ebben az alkalmazkodásban, miután ez egy közeg, akkor is, hogyha ön más helyen helyezkedik el, mint én, de ahogy korábban együttműködtünk akarva akaratlanul, valószínűleg ebben is egy együttműködésre leszünk kényszerítve, hogyha azt szeretnék, hogy ez működjön, akkor abban segíteniük kell nekem, hogy én közben ne kerüljek abba a helyzetbe, hogy egy letiltás, egy második, egy harmadik, egy negyedik vagy ötödik letiltás következtében az egésztől búcsút kelljen vennem. Önmagában az egészen hihetetlen, hogy a Kuhár bencével való találkozásig én mennyire képtelen voltam találni valakit ahhoz, hogy elmesélje nekem azt, amit tegnap Kuhár fluentli fluently mondott, és csak azért ért véget a beszélgetés, mert... Uh... Elfáradtam, arról nem beszélve, hogy volt találkozom valakivel a Buda gyöngyében, ahova az illető nem jött el, ráadásul a Buda az, mint utólag kiderült, vasárnap zárva is van, úgyhogy az előbb karafiát orsójának küldtem egy e-mailt, mert szeretném megtudni, hogy a Magyar Narancs mely munkatársa ültetett fel engem, mert azt gondolom, hogy ezt ebben a formában azért nem hagynám. Csak, hogy valami izgalmasról is meséljek. Oh, oh, 06 Most már 8 óra 22, akkor nem lesz vége, most már 8 óra 31 perc a következő változat. 06 1 2 50, 3, 88, 12 Tüntelen, ha elmarad egy állomás Vissza sem nézek, attól sem félek már de mint régen. Azt kérdezem, van valakinek egy karofiat telefonszáma? Elsősorban a dörö.fialajanaskokat.gmail.com e-mail címre várnám, másrészt, hogyha a telefonon mondja meg, hát akkor a telefonon mondja meg, de csak egy példa arra, hogy ez régen hogyan működött a kejfejancsi, amire az elmúlt időben kevésbé volt precedens, mert hogy kevésbé is tettem lehetővé azt, hogy feltegye, meg megtörténjen egy ilyen felhívás, majd a végén azzal szembesüljek, hogy a dolog, abból adódóan, hogy egyidejűleg nem hallgatják, annyian ne sikerüljön. Hiszen egyébként a nap végére vagy a hét végére összejön az a nézőszám, amivel az ember már a YouTube-bal tárgyaló partnerré válik, de ugyanakkor az a real ban való műsorban mégis egy olyan szám, ami abba önmagában kevés részint a YouTubehoz is, részint pedig ahhoz, hogy valaki meg tudjon egy telefonszámot, de csak önökön múlik egy sor dolgot vissza lehet állítani az önök aktivitásának helyreállása mentén. Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornára, iratkozzanak fel a Kejfejancsi Facebook csatornájára, gondolják, lájkolják, like mindezzel a Kejfejancsi YouTube műsorának a javát szolgálják, illetőleg hívják fel a 061 es telefonszámot, és mondják meg, hogy mikor a fiát orsolja a Ardig arfa zenét, muzika, a mochar szagú nyáj. De mi is anya szagú, adjam pillédt a tercibe mint szánseget golyomod. De nyitja csak semmi nulla 1 2 12 először ha erő a sincsen, ha nincs remény, ha nincs, remény, ha nincs Szád részeim ellen tűnik a baj, kicsinos panaszod szólván, keresély, és soze, soha se fél, soha se fény, köszönöm. szómit kidült nekem meg van akkor a fiától sző telefon Tehát ez egy effet ugye elfelejtettem beleírni a nevévet. De... Köszönöm szépen. Megmentetted a helyzetet, akkor jó meg van. I never see, it's so I should feel, so I should feel, so I should 8 óra 40-ig kitartunk, most 8.33-ban, de nem tovább. Érteklődöm, hogy a Deák Ferenc téri összejövetelek megszűntek, vagy nagy jól éreztem ott. De ezután értek lődni. Mikor volt utoljára ott összejövetel hát Legalább másfél éve, kettő. Tavaly nem volt, mert valaki azt mondta, hogy tavaly volt ott, de én nekem annyira... Lukas az emlékezetem, valaki azt mondta nekem, aki egyébként is egy nagyon furcsa emlékezet felfrissítési tevékenységet folytatott, egyáltalán nagyon furcsa, hogy az emlékezetem ilyen furcsa hogy működjön, hogy 2022-ben mielőtt még véget ért volna a, az együttműködés a 168 órával, volt még egy, vagy azon lehet, hogy volt, de akkor azon ön nem volt ott nem, nem. Tehát ez megszűnt, vagy várható, vagy. vagy, vagy ez -e a kettő most összefüggésben van egymással, ugye, a, a, a abban összefüggésben, hogy amennyiben akkor volt, akkor könnyen lehetséges, hogy hamarabb lesz, mert ugye ugyanez ugyan a félelmem dolgozik, hogy egyébként kellő számú résztvevő lenne ott, mint ahogy korábban volt. Ki emlékszik arra, hogy volt 2022. májusában? Mert ezt elvileg a telefonomon meg kéne találnom. Igen. Ez biztos, hogy volt az Európa, amikor elkezdtünk az Európában. Igen. Akkor volt, biztosan volt. Ugye akkor, akkor mi volt az Európában? Akkor kezdtünk, és akkor ő volt egy veszélyre jött ember, mert emlékszem, hogy nem tudtam elmenni. Igen. Tisztán, tavasszal volt egy. Hát akkor ezek szerint volt egy... Akkor lesz. Akkor lesz. Hm. Jó reggelt. Jó legyen kívánok, Szilalául! Én emlékszem, illetve nem, nem volt 2022 be Nem volt. 2021 végén, vége felé volt. Jó, hát, te biztosan emlékszel János, Jánoska, hogy volt 2000 De azt állítja ellen, hogy volt májusban tavaly. Hát ha volt tavaly májusban, akkor... Április 25 én Hát akkor lesz. Akkor lesz. Ezt csak azért mondom, mert nem tudok mindent pontosan úgy érzékeltetni az önök számára, hogy szeretném. Kicsit olyan vagyok, mint egy Páternoszter, ami teljesen össze közlekedik, hogy a Páternoszter egyébként nem tudnak közlekedni. Ah, nem tudom, miért kell magamat Páternusztán teres hasonlítani, valószínűleg azért, hogy ne kelljen saját magamról beszélni. Na, egy szó, mint századónak az a lényege, hogy a 168 órás nézettség és az itteni nézettség között pregnáns különbség nincs. Tehát, hogyha ott sikerült elérni azt, hogy a messze jött ember ugyanazon létszámmal működött, mint korábban, akkor erre most is képes vagyok, mert ugye alapvetően azt a kudarcot nem akarnám megélni, hogy ott foghíjas házak vannak, de nincs érdemi különbség a 168 órás nézettség és e között a nézettség között, bár valamivel magasabb volt, nem sokkal, de magasabb volt az akkori akkor, akkor valószínűleg lesz. Semmilyen oka nem, nem van egyébként, hogy megszűnjen a Kejfejancsinak a messzűrjött ember változatot. Ezek szerint akkor mpk téved. Zárószám, ha hanem telefonálnak. Nem számolok vissza dörö.fialajanos kukat gmail.com illetőleg itt 0 12 Szia, Horváth Péter! Na csak kérlek szépen, tavaly június 13-a hétfőn volt az utolsó. A nyári előtt. Igen. Úgyhogy, Jó. úgyhogy én, én nagyon örülnék, ha, ha lesz. Szódnak. Lesz. Köszönöm, hogy hívta. Szokollak, majd beszélünk meg. szia. szia. Elköszönök. Néhéz percek, meg lesznek boldog. Az egész meg lesz oldva. Csak össze kell, hogy szedjük magunkat. És össze fogjuk szedni magunkat. Viszont hallásra, viszont látásra. gmail.com. Köszönöm Norács a segítséget.